Коли ми з чоловіками промишляли з криги Нерпу, у стільбище спустилися два вертольоти. Прийшли організовувати оленярів у колгосп. Люди в погонах вже виглядали нас на сопках. До мене рушили першого з таким знайомим заклинанням. Руки за спину, шаг вліво, шаг вправо, считаєм, як побіг. Так я вернувся на свою золоту зону. На той час завтечу, точніше злісне ухиляння від роботи, давали вже десять років. Я вислухав присуд з байдужістю, казенні слова давно вже нічого не важили для мене, і поплівся у свій гробовий дім-карцер. На Аркагалі він був такий маленький, що я... Не міг там підняти руки для молитви серця, сповняв її на колінах. Що ж, не я вибирав цей дім, не мені його й гудити, яма, як яма, якраз для того, аби не спішно в ній упокоїтись. Але я жив чинно, як і належить вічному арештанту, відсижував свій термін. Я нікуди не поспішав. Піді мною була вічна мерзлота. Наді мною вічне студенне небо, а попереду сама вічність. То куди спішити? А невесні я знову потягся в привільну тундру. Прилип на вирубці до днища лісовоза, а потім за зоною скотився в ярок. І знову мене не схопили, хоч погнали на зерсі весь колим полк. Перебув на волі при чудове літо і коротку осінь, а під зиму самочинно прийшов до табірної брами. Начальство сторопіло. Відміряли мені за повторну втечу нових 25 років, але в карсері довго не мордували, рознарядили столярну майстерню. «Що ж, дерево – все по мені». Я з охотою стругав держаки на лопати табуретки і зеківські шконки клипав в сирі гроби. Руки тішилися справжній роботі. Та тільки в зимі, з першим повівом літепла мене знов покликала воля. Я навчив побратима, аби пригріб мене в свіжій могилці на лагерному цвинтарі, а поночі виліз і дав ногам знати. І знов мандрував собі на втіху до перших снігів, а зимувати вернувся додому. Нові строки вже не було куди ліпити, і я загримів у рур. Це тюрма в тюрмі, куди збирають непоправних штрафників і методично вибивають з них дурощі, тримають у чорному тілі. Усе потекло звичним руслом. Карцер, барак, барак, карцер. Коли пресуванню термін вийшов, заникли мене далі від очей, у комору прилазні. Там я видавав білизну, онучі, обмилки, дезінфікував одяг. Підписуючи моє призначення, кум усміхнувся. Гадаю, сього курорту тебе вже нікуди не потягне. Жоден зек не шукає ліпшого від доброго. Є один такий, зітхнув я. «Ну і дурень!» – криво посміхнувся він. «За що мені такий подарунок?» – запитав я. «За мрію!» – відповів він. «За яку мрію?» «За мрію про свободу. Про нею тут можна лише мріяти. І тобі все вдається на заздрість усім». «Мрії мають здатність збуватись, громадянине начальнику», – сказав я а він правив своє. Намагаюся зрозуміти тебе і не можу. Маєш усе для того, щоб прибитися до начальства чи доліпил у шпиталі. Міг би легко пригрітися і у блатних, і строк потік би медом. А ти, як окунь, преш проти течії, гребеш по мілені. Чому? Не знаю, що і сказати вам на все. Скажу чужими словами. Яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а своїй душі зашкодить? Або який викуп дасть людина за свою душу? Одним словом, не той прикуп, як кажуть ваші блатні. Масти ж гарно, паря, але слова на хліб не намажеш. Козирну карту треба заслужити. Бог не фраєр, він у карти не грає. Ну-ну.